Ja då vill jag hälsa er varmt välkomna till Guds tjänst idag Det är ju första söndagen efter jul och den kom ju så här dagen F efter heter det eller va? kom direkt på så att vi ska sjunga lite julsånger idag och även en faktiskt en adventssång. och det beror på att Tema för dagen är ju Guds barn och en strof i den här sången kommer ni att få höra om i predikan sen. Det är sången 443, Ett litet barn av Davids hus. Vi börjar med att sjunga den sången. Ja, i den här gudstjänsten idag så kommer vi att bli påmind om livets början och livets slut. Vi ska ha barnvälsignelse idag och då hälsar jag alla familjerna välkomna. Och vi ska även ha parentation och ernst med familj också var varmt välkomna hit idag. Så är livet. Glädje och sorg. Början och slut. Vem är störst i himmelriket då? Ja, den frågan ställde lärjungarna en gång. Och då vill jag läsa ifrån Matteus 18, vers 1-5. Vem är störst i himmelriket? Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa det Sannoliken om ni inte omvänder er och blir som ett barn kommer ni aldrig in i himmelriket. Det som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Nu ska vi be en stund för det här mötet. Jesus, vi tackar dig att vi får vara samlade i ditt namn, Herre. Tack att du är mitt ibland oss här idag. Och vi vet att du är här med både glädje och med omsorg och med kärlek, Jesus. Tack för det vi ska få vara med om idag, Herre. Tack för... Barnen som ska få bli välsignade Herre Jesus Och tack för att du också är med i sorgen Herre, då finns du, omsluter oss På alla sidor Jesus Jag tackar dig för det Herre Välsigna också predikan och allt Som ska hända idag Herre Och vi tackar dig att vi får ha fått fira hur du ville komma till vår jord Herre, men tack att du lever idag Herre, och du har all makt i himmel Och på jord Herre Och vi tackar dig att vi får Be till dig och veta att du hör oss när vi ber Jesus. Tack att du vill besigna allt som ska hända. Hjälp oss var och gärna sitta och ta emot det vi får lyssna till idag, Herre. Till ditt ord, Herre, som är mat för vår själ, Jesus. Jag tackar dig för det, Herre. Tack att du hör oss. Amen. Amen. Idag ska Anna Holmquist sjunga med för oss. Och hon sitter också i flygen och spelar. Och sen ska vi få höra Thomas Hallström predika så småningom. Och jag ska väl också hälsa radiolyssnarna välkomna. För det är ju så att den här gudstjänsten sänds på nära i eftermiddag klockan 16. Varsågod, Anna.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 sång också innan barnvälsignelsen som, som hör till den. Så den är till alla era familjer och till era barn framförallt. De är mästerverk, skapade av Gud. Och Sara ska hjälpa mig att sjunga. Sara Nyman. För alla radiolyssnare som inte ser. <hör> starka röst Men när du skulle födas saknade han mod Hans hjärta darrade tårarna rann. små vid är att tillbevid hans tron du skapar skapare köp med kungens blod du är ett mästerverk på han tog plats i sin egen saga världshistoriens författare han kom hit hur du hittar hem han skrev din dagbok hade en plan långt innan du Välkomna familjerna fram hit, välkomna Tre familjer Och också närvarande församlingsledare som ska vara med i förbundsstunden Välkomna fram ni också Och då ska vi lyssna till berättelsen om hur Jesus välsignade barnen. Och den finner vi i Markus evangeliets tionde kapitel, versarna 13-16. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa... Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Och Jesus han sa också så här vid ett tillfälle, se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Och när vi har barnvälsignelse i församlingen så är det med de här bibelorden som förebild. Hur Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem man bar fram barnen till Jesus och det vill vi göra be om Guds välsignelse beskydd över livet och framtiden och när jag om en stund tar barnen i min famn ett i taget och ber en bön så kommer församlingsledarna samtidigt att lägga sina händer på föräldrarna och be för er för det är så vi vill göra Omsluta hela familjen I våra förböner. Men nu tänkte jag att Ni skulle få presentera era familjer Och jag tänkte att Mödrarna skulle få den uppgiften Och berätta lite grann Om sin familj Och Kanske också något litet ord om Namngivningen Det är alltid intressant Det här med namn Vad det kommer sig att man just har gett Du behöver inte ta alla barnen nu Tänka närmast på Hon du håller, håller i famnen Jag ska försöka prata Jag har nästan ingen röst alls idag Jag börjar väl med att presentera oss Det är min man Mats Det vet nästan alla här tror jag. Och så Noah, sex år Anton, fyra år Jag själv heter Sofia och så har vi lite, lilla Emma här på axeln. Och Emma och jag har gått och blivit väldigt förkylda. Oh. Så det är lite tråkigt. Emma heter Emma för att eh, vi kunde inte komma överens först. <laughs> vi hade två andra namn, men de, eh, ingen ville ge sig. Och sen eh, kom Mats med den geniala idén att hon skulle heta Emma. Och det var ett jättefint namn tycker vi. Mm. Så därför heter hon Emma. Jag skickar skicka vidare till... Okej, vår familj är lite mindre så det kanske går fortare att presentera oss. Jag är Magdalena, kanske bekant för de flesta här. Och där är min man Mattias och vår lilla Theodor. Och vi bor ju i Skåne så att vi inte är här jätteofta. Men vi vill ändå ha vår barnvälsignelse här. Theodor fick sitt namn, ja, vi var väl inte heller riktigt överens. Vi hade ett favorit. Vi löste det på ett annat sätt- jag vann. <röks> Så där, Peter Jaha, då var det vi. Frida heter jag. Och där är min man Fredrik. Och sen har vi Gabriel som är. Fem år. Och sen har vi lilla Greta. Eh... <här> ja, ska vi fråga dig? Um, Greta fick sitt namn för att vi ville ha någonting som klangar fint med Gabriel så då tyckte vi Gabriel och Greta var fint och så tyckte Gabriel det var bra så då fick det bli det Du kan lägga mikrofonen där för nu har jag micken på här Ja, vi ska be nu för familjen. jag tror vi ska be också att ni kommer bra överens här i fortsättningen Ni, ni kommer ju helt klart att ställa sin för fler viktiga beslut i livet så, att, så är det nu blir det en glädje att vi här mitt i församlingen får, får välsigna barnen jag ska ta Emma i min famn här tack Jesus för Emma tack för att vi här och nu får bära fram henne för dig och välsigna henne i ditt namn och vi ber om din välsignelse Jesus. över henne Tack för att du omsluter henne på alla sidor Och håller henne i din starka hand Och så kommer du att göra genom hela livet Led henne på rätta vägar För ditt eget namns skull Och omslut hela familjen I Jesu namn Halleluja, välsigna Sofia och Mats Noah och Anton I Jesu namn Amen. Amen. Ska jag låna Theodor? Ta honom så där. Så. Jesus, så där vi fram Theodor inför dig. Och välsignar honom i ditt namn. Och tack för att du välsignar honom. Jesus, vi ber att du ska omsluta honom på alla sidor. Och hålla honom i din starka hand. Genom hela livet. Herre led honom på rätta vägar. För ditt eget namns skull. Vi tackar dig för den gåva han är. Till Magdalena och Mattias. Välsigna hela familjen. Och omslut dem. I Jesu namn. Amen. Amen. Ska låna Greta? Mm. Tack Jesus för Greta. Tack att vi får bära fram henne idag. Inför dig. Och vi får väl henne i ditt namn. Tack för din välsignelse över Greta. Här är tack för att du ska omsluta henne på alla sidor. Och hålla henne i din starka hand. Genom hela livet. Herre tack för att du vill leda Greta på rätta vägar. För ditt eget namns skull. Herre jag tacka dig för den gåva hon är till familjen. Och jag vill be nu också att du omsluter Frida och Fredrik. Gabriel, hela familjen. På alla sidor. Tack att du är med dem. Välsigna. Alla föräldrarna här, Jesus. Ge dem den kraft de behöver i den här viktiga uppgiften som vi har och delar att vara föräldrar. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack, Jesus. Ja. Ja. Tillba tillbaka till Fredriksåga. Oh, ja. Och till er alla tre. Emma, Theodor och Greta så vill jag be välsignelsen över er. Och jag gör det så här. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ger er av sin förblivande frid i Guds Faderns och sonens Och den helige andens namn Amen Amen Tre ljus brinner här Ett för varje barn, ett för varje familj Och vi vill också som församling Lämna en Liten gåva till minne Från den här barnvälsignelsen Lite märkt här så jag ska se Hur det ligger till Oj Det är så här att vanligtvis brukar vi inte slå in de här men nu är det ju så nära jul så jag tycker fortfarande att julklappar är roligt men jag ska berätta vad det är det är barnens bibel och i den står det så fint tecknat namnet och minne från den här dagen och vi ger också den här bibeln för att ge den uppmuntran till er som familjer att tidigt börja läsa bibeln tillsammans med era barn så varsågod, en litet minne från den här stunden. Och det är röda paket i flickorna här. Varsågod. Så är det lite guldinslagning till Theodor, familjen Egerts. Gud vill er nu, familjerna. Och nu avslutar vi den här barnmötssignelsestunden med att Mattias och Magdalena ska sjunga en sång. Och då... Vill ni stå kvar här medan de sjunger? Eller vill ni sätta er så länge? Ja, då kan ni gå ner nu. Tack ska ni ha. Och så får vi lyssna till en sång av er. Så hårt om min hand Och du viftar Och sparkar Så glatt Du är en dröm Du är en oersättlig Del av vårt liv Ja en dröm Den allra största Kovan Du är en skänk Från då du är så liten Och väger så lätt i min famn Så hjälplös ändå så envis Kan vi ana vem du är Vi vill följa Med dig en bit på din väg Ge dig kärlek och kom sorg och tid du är en dröm. en dröm du är en oersättlig del av vårt liv ja en dröm, ja, en dröm. den allra största kovan. du är en skänk från dåvan glädje kan kanta vår väg Lille vän, vi finns här just för dig Du är en dröm Du är en oersättlig del av vårt liv Jag en dröm Den allra största kovan du är en skänk från lovan Du är en dröm Du är en oersättlig del av vårt liv Jag har en dröm Den allra största gåvan Du är en skänk från lovan Textning no. Nu får ni hänga med Sara på julkul. Och vi ska sjunga en sång tillsammans, 442. 442. Och jag ska också berätta lite vad som kommer att hända i veckan här framöver. Det blir ju nyår nästa vecka. Och... Eh, på nyårsdagen klockan 17. då har vi besök av Veiko med team från Jurås och det blir ett de kommer att vittna och sjunga för oss. Ett gott nytt år tror jag det stod. Och sen på söndagen är det gudstjänst här igen då med Stefan och predikan av Stefan Skinderborg. Det är den närmaste veckan. och dag jul är det årshögtid här klockan 14 vi ska också ta upp en kollekt under tiden vi sjunger den här sången 442 var det Nu slår vi upp sången 663 som inledning för parentationen. Vi sjunger hemland där sol ej dalar. Vi sjunger de två första versarna nu och så sjunger vi den tredje versen efter parentationen. Och vi kan stå upp. Och så har ett nytt bud om livets ohållaktighet nått oss under julhelgen. Det var tidigt igår morse på annandag jul som Karin Nyström fick hembud. Hon avled på kvinnokliniken på sjukhuset i Falun där hon vårdats den senaste veckan efter en längre tids sjukdom. Karin föddes den 12 maj 1935 i Falun. Där växte hon upp som den äldsta i syskonskaran av sju. Karin hon blev frälst i unga år. Hon döptes till Kristus den 6 juni 1948 som 13-åring i pingstförsamlingen Falun. Karin hon upplevde mycket tidigt. I sin ungdom Guds kallelse att gå ut på missionsfältet. Och 1961 så kom hon för första gången till Tanzania. Det land som hon gav 30 år av sitt liv. Och som kom att få en stor plats och stor del av hennes hjärta. Karin hon utbildade sig som ung då innan hon for till missionsfältet som folkskolelärare. Och det där med undervisning låg henne varmt om hjärtat under hela livet. Och det gjorde också att hon, både när hon var ute i fältet och när hon var här hemma så hade hon ett stort engagemang för utbildningsfrågorna. Pingstskolorna i vårt land var hon mycket engagerad för. Och hon var själv med och grundade U-landslinjen på Kageholms folkhögskola. Och genom sin goda förmåga, både i skrift och tal, så fick Karin uppdraget att dokumentera svensk pingstmission i Tanzania. Vilket hon ägnade sig åt under de sista åren innan hon gick i pension. 1988 så gifte hon sig med Ernst. Och tillsammans så fick ni Ernst uppleva 21 lyckliga år. Och efter en gemensam missionsperiod i Tanzania så välkomnades Karin till vår församling här den 9 maj 1992. Karin var en kvinna, en Kristina skulle jag vilja säga, som vi alla kände en mycket stor respekt inför. Hennes gudsfruktan, hennes varma person och innerliga böneliv har satt outplånliga spår i våra liv. Karin älskade församlingen. Hon hade ett stort engagemang för Guds verk. Som sträckte sig många gånger längre än vad hon hade krafter till. I synnerhet under de senaste ett och ett halvt åren. Och då tänker jag på hennes engagemang in i det sista för hennes tanter i cellgruppen som hon själv sa. Trots att hon själv var märkt av sjukdom så visste hennes omsorg inga gränser. För Karin satte andra framför sig själv men det var inte bara de äldre tanterna Karin var också mycket um, omtyckt av våra ungdomar hon hade sitt ungdomliga sätt, sin ungdomliga framtoning och hon var mycket uppskattad som lärare i församlingens tonårsbibelskola nu har Karin fullbordat sitt liv här på jorden nu har hon fått motta rättfärdighetens segerkrans. Hon har nått sitt längtans mål, som hon satte ut för redan i unga år. Då hon la sitt liv i Jesu frälsarhänder. Och nu har de händerna hämtat hem Karin till den värld där allt var sjukdom, sorg och nöd heter Är helt okända begrepp Hon är befriad från jordelivet Från sjukdom Och lidande Hon har gått före hem Till Jesus Och vi följer efter Det är något av en triumf Över en kristen människas död För det handlar inte om bortgång Det handlar om hemgång det är ljus och det är frid över Karin Nyströms minne. Så omsluter vi er som stod Karin allra närmast i våra tankar och förböner. Vi känner speciellt för dig Ernst och för er alla. Dennis och hans familj, Camilla och din familj och Malle och din familj. Vi ber att han som är barmhärtighetens fader och all trösts Gud Ska omsluta er och vara er nära i dagar av sorg och saknad Vi läser i salmen 116 Herren är nådig och rättfärdig Vår Gud är barmhärtig Dyrt aktad i Herrens ögon är hans frommas död. Låt oss be och tacka Gud. Herre, vi tackar dig för det liv som blev Karins. Vi tackar dig, Jesus, för att du frälste henne i unga år. Vi tackar dig för att hon svarade ja på din kallelse. Att viga sitt liv. Åt dig, i tjänst för dig Tack för alla de år som hon gav av sitt liv på missionsfältet Allt vad hon fick betyda Vi tackar dig för allt vad hon fick betyda för oss här i församlingen Hennes värme, alla hennes förböner Hennes varma person som vi kommer att sakna Men herre vi tackar dig för allt vad du gav oss genom Karin och för att hon nu är hemma hos dig. Att hon är befriad ifrån jordelivet, ifrån sjukdom. Vi tackar dig Jesus för att du har ordnat det så. Att när våra dagar här på jorden är slut. Då går vi inte bort utan vi går hem. Tack för att det finns ett hemland för Jesu vänner. Tack för att Karin har gått före och vi följer efter. Vi tackar dig för återseendets dag. Tack Jesus för den glädje som finns och råder i himlen. Och nu ber vi alldeles särskilt för Ernst och hela hans familj att du ska omsluta dem alla i sorgen och saknaden på ett alldeles särskilt sätt. Du som är all trösts Gud, barmhärtighetens Fader, tack för att du går... Vi deras sida varje dag. Och så ber jag för oss alla. Herre hjälp oss att vi alla är redo för vårt eget uppbrott. När den dagen kommer och du kallar oss hem. Att vi då är redo att möta dig. Amen. Tidpunkten för begravningsgudstjänsten den är ännu inte fastställd. Men den kommer att meddelas. Senare. Men den som vill hedra minnet av Karin kan göra det genom att lämna en gåva till Ibra Media och Med särskild inriktning på onådda folk Det var Karins önskan Och det finns en minnesteckning utlagd på kyrktorget där du kan teckna ditt namn Och lämna din gåva Då sjunger vi den sista versen på sången 663 Hey. <laughs> <laughs> tro fast mot mig När min kraft runnit ut hjärtats sång tagit slut är han Språksboken 22 och den sjätte versen utgör bibelordet som ligger till grund för den här predikan. Rubriken är hämtad ifrån den sång vi sjöng inledningsvis om ett litet barn av Davids hus ska göra vinternatten ljus. Det finns ju många strofer i den sången och en av dem är ett barn Ska hjälpa oss att tro Ett barn ska hjälpa oss att tro Den här söndagen bär temat i vårt kyrkoår Guds barn Och vi har haft barnvälsignelse Blickar vi en dag fram i vår almanacka så är det så att den 28 december Är värnlösa barns dag Så temat i mina tankar handlar om Barn och barnen. Men jag tror att det också ska ha någonting att säga till oss alla. Även om vi inte själva är barn eller just nu finns i det aktiva familjelivet. Så skulle jag vilja använda den här texten från ordspråksboken som en uppmaning till oss alla. För jag tror nämligen att vi har gemensamt ansvar- för barnen och för en ung generation. Ordspråksboken 22 och 6 säger så här. Led den unge in på den väg han bör gå. Så följer han den även som gammal. Det där var ju så kort så jag tror jag tar mig friheten att läsa det en gång till. Led den unge in på den väg han bör gå. Så följer han den även som gammal. I början av december månad, så, eller om det möjligtvis var i slutet på november, jag kommer inte riktigt ihåg, så skrev journalisten och bloggaren Alex Schulman i Aftonbladet. Det är en läskig värld vi lever i. Det har ju alltid varit pappan och mamman som lär sina barn viktiga saker i livet. Nu är det sönerna och döttrarna som installerar trådlöst nätverk och nya dataprogram och visar fumliga föräldrar hur det funkar. Läskig värld säger Scholman men också kanske nyttig. Barnen kan hjälpa oss med någonting oändligt viktigare än att få våra tekniska prylar att fungera. Barnen kan hjälpa oss att tro. I Malaki 4 och 6 också ett sånt här profetord som man stannar inför i adventstiden som också citeras när det handlar om Johannes döparen. Där står det så här. Malaki. Fyra. Det är ju den sista boken I gamla testamentet Och den sjätte versen Ja vi kan ta från femte versen Se Jag sänder profeten Elia Till er innan Herrens dag Herrens stora Och fruktansvärda dag kommer Han ska vända Fädernas hjärtan till barnen Och barnens hjärtan Till fäderna så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. Det verkar som att det behövs en profet för att sätta fokus på de verkligt viktiga och bärande relationerna i ett samhälle. För om länken mellan generationerna brister så tolkar jag i alla fall bibelordet från Malachi. Då är det inte bara den enskilda familjen eller släkten som är i fara utan hela samhället. Observera att i den här texten från Malachi så är det fäderna som ska vända om först. Men det finns två riktningar. Fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Men det börjar med fäderna. En omvändelse skulle jag vilja säga på hjärtenivå. För idag är det många barn som ropar. Pappa! Se mig Vänd dig om Ibland är de där ropen utan ord Men du vet hur lätt det är Att man förlorar sig I tidningen Eller bakom tidningen Eller man har en sån intensiv tid på jobbet Så man Är inte riktigt närvarande När barnen påkallar uppmärksamhet Jag tror du känner igen dig och det känns inte riktigt bra. Men det verkar som att det behövs en profetröst för att påkalla upp barnens uppmärksamhet. Ibland kommer den där rösten från lite annat håll. Nu i jul kom den ifrån nykterhetsrörelsen och kampanjen Vit jul. Där man uppmanade föräldrar till en nykter jul. För barnens skull. Man vädjar alltså avstå alkoholen för barnens skull åtminstone fem dagar. Eller när... Den nya äktenskapslagen skulle utredas och man skickade remisser till olika instanser och varje instans som hade barnperspektivet avrådde ju med all önskvärd tydlighet från att ändra lagstiftningen, därför man utgick från barnens bästa och barnens perspektiv. Tänk om vi lite oftare kunde utgå från barnens bästa. Men det utmanar ju vuxenvärlden. Eller som de sa där på debattprogrammet innan jul. När de satt och diskuterade det här med vit jul, avstå alkohol. Ja men ska man inte få ta sig julsupen? Vad handlar det om? Vuxenvärldens egoism. Det finns någonting här omkring upprättade relationer som går i bägge riktningarna. Ibland går vägen till tro genom barnen och så är det ju bestämd mening när vi tänker på jul evangeliet ett barn ska hjälpa oss att tro det är nog ingen tillfällighet att himmelens gud väljer att komma på det sättet som ett litet utsatt barn för barnet väcker någonting i oss och hjälper oss att tro för det finns väl inget som kan beröra oss så starkt så djupt som ett Barn Ibland går vägen till barnens tro Och kanske ofta är det så Genom föräldrarna Vem av oss skulle kunna be bönen fader vår Eller gud som haver kanske är ännu mera barnens kär om ingen hade lärt oss att be Alltså Vägen till barnens tro Genom vuxenvärlden Genom föräldrarna Mark Holmen, han är föreståndare i Ventura Missionary Church i Kalifornien. Han var huvudtalare på förra årets predikantvecka. Han menar att visserligen då, att det här med söndagsskola och andra aktiviteter för barn som vi har i våra kyrkor är väldigt bra. Och kan göra oerhört mycket för att uppmuntra tro i dagens barn och ungdomar. Det ska vi ha rädda om. Det ska vi fortsätta med. Men, han säger också inte bara så där taget i luften utan det bygger på ganska omfattande studier. Det visar sig att det som påverkar ett barn allra mest det är familjen. Mamma och pappa och lyssna, är två till tre gånger mer betydelsefulla för barnen och deras tro en församlingen när det gäller att föra dem till en livslång tro. En forskare som heter Justin Barrett vid Oxfords centrum för antropologi han har sagt någonting, någonting intressant. Om vi strandsatte en handfull barn på en ö för att växa upp ensamma då skulle de tro på Gud. Alltså någonting finns naturligt nedlagt, det vet vi ju. Predikaboken säger att evigheten är nedlagd i människornas hjärtan. Det är naturligt för ett barn att tro på Gud. Och då skulle man ju kunna tolka det så här. Vem skulle då kunna anklaga en kristen mamma, pappa, en familj för att liksom påverka sina barn? Att tro på Gud och Jesus, det där är naturligt. Hos barn är det naturligt. Men däremot är det ju mer allvarligt med alla de som vill ta bort den här tron som finns i barna hjärtan Vad vill jag säga Du som förälder Är oerhört viktig Lägg inte ut ditt barns andliga utveckling Bara på kyrkan och aktiviteterna Hur bra de än är och så kommer ordspråksbokens 22 kapitel och sjätte vers som möter oss denna förmiddag. Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal. Och nu kanske du har stängt av som tänker, ja men det där med barn och uppfostran av barn, det har jag lagt bakom mig. Jag har liksom gjort mitt i den på den vägen. Jag har uppfostrat de tio barnen eller vad du nu har och det är klart med den där biten men du vet att vi har barn tillsammans och här står det leden unge in på den väg han bör gå hur länge är man ung det är ju en intressant fråga jag får nästan alltid höra att jag är ung och det är underbart vi har en sån ung pastor i vår församling och det kommer jag nog få höra till jag dör för jag ser ju så fantastiskt ungdomlig ut Ja men det där är ju ett väldigt svävande och vitt begrepp Eller är det juridisk mening 18 år som gäller? Myndighetsåldern Är det inte alltid så Att det alltid kommer finnas unga i vår omgivning Är det inte alltid så att man har ett visst ansvar Den som är äldre mot den som är yngre Kan man inte tala faktiskt om mentorskap i den här texten också Led en unge på den väg han bör gå så viker han inte av när han blir gammal. Det handlar om ledarskap. Och det handlar om ett ledarskap som inte vare sig pekar med hela handen eller bara pekar på vägen men inte själv är beredd att gå den. Utan det handlar om ledare som är beredd att själva gå. Och då menar jag att du som förälder är ledare för din familj. Du vet det där att livet talar högre än orden. Det vet vi, men det behöver sägas Barn gör inte som du säger Inte sant? Barn gör som du gör Ta bara en ostskiva på mackan Ja, men du tar ju tre Gjorde jag Du måste ha mössa på det, det är ju kallt ute Ja, men du då? Passa liksom, ja, ja, nu skulle jag behöva ha För det blir bara tunnare hela tiden och det må ju vara vänner när det gäller såna här vardagliga saker Jag tror vi kan hantera de argumentationerna hemma Man är ju värd lite mer os när man är 38 än 7 Men Om det inte finns en resonans I våra egna liv när det gäller att förmedla tron Till våra barn Vad har vi då att förmedla? Ja men gå till kyrkan ni, jag vill inte med Det håller inte eller det är bra om ni ber, men, men jag är inte med på bönestunderna hemma. Om det nu skulle vara så, det måste ju bottna i mitt eget liv. Samspelet mellan far och son är ju fantastiskt. Och den kommer fram till väldigt tydligt i ordspråksboken. Ska vi läsa några rader till ifrån ordspråksboken 4. Ordspråksboken fyra. Där är det en dialog mellan far och son- Står så här ifrån den tjugonde versen i det fjärde kapitlet. Min son, lyssna till vad jag säger. Hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur sikte. Bevara dem djupt i ditt hjärta. Ty de ger liv åt den som finner dem och läker dem åt hela hans kropp. Mer än allt, vakta ditt hjärta. Ty hjärtat styr ditt liv. Låt aldrig din mun tala falska ord Avhåll din tunga från svek Rikta blicken rakt framåt Se på det som ligger framför dig Ge akt på var du sätter foten Så vandrar du alltid på fast mark Vik inte av åt höger eller vänster Håll dig borta från det onda Vilka goda och handfasta råd Hos en far till en son Men du vet det är som en viktig sak här det hjälper inte om det här bara skulle vara ord Utan det måste också finnas en resonansbotten I sitt eget liv Då tar orden på ett annat sätt Då landar förmaningarna helt annorlunda Att vänja den unge vid den väg han bör vandra Det är att också själv gå vägen Den här predikan handlar inte bara om oss som har barn och tonåringar just nu jag vill säga det igen för du kan ju sitta och tänka vilken smal predikan men jag vill säga att vi har barn tillsammans jag skulle vilja slå hål på talesättet du vet det där med mina barn och andras unga det är också ett sätt vi säger ibland vi har barnen tillsammans PMU har haft en kampanj om det var nu eller förra året där man säger alla barn allas ansvar hur landar det hos oss när vi hör det? Vi har alltid ett kollektivt ansvar för den som är yngre. För om det nu är som analytiker menar att vår unga generation idag bäst kan beskrivas med de här tre orden faderlösa, gudlösa och arbetslösa Det är inte mina ord, det är analytiker. Som har gjort den diagnosen, eller om man ska säga. Om det är så, så borde det få ta tag i alla svåra hjärtan. Och i bästa fall leda till omvändelse. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen. Och barnens hjärtan till fäderna. Det behövs ledarskap. Vår främsta uppgift- det är att vara förälder, för det är en brist. Vara idag och att vara förebilder, det är vår främsta uppgift. Som förälder eller som vuxen överhuvudtaget, för det är brist på förebilder i vårt samhälle idag. Och ta till dig de här uppmuntrande orden nu, om du också är förälder. Du behöver inte vara pedagog. Du behöver inte vara den bästa kompisen med barnen. Du behöver inte vara den där aktiveraren som ska få, få saker och ting att hända jämt. Du behöver inte vara jultomten som ska uppfylla alla önskningar. Du behöver inte vara den som ska göra det så där förskräckligt lätt för dina barn jämt. Utan vara just förälder, förebild. Gå vägen, vandra tillsammans, dela glädjen men också sorgen. Det här är livet. Det här är vardagen. Så här ser det ut. Så här är det att vara människa. Ett barn ska hjälpa oss att tro. Ett barn behöver få påkalla vår uppmärksamhet. Ibland behövs profetrösterna som ropar. Så att vi vaknar. Och det är nog ingen tillfällighet att Gud själv kom till oss. Just som ett barn. Utsatt. Och när det här barnet kommer och finns där hos Maria och i familjebilden tillsammans med Josef Så säger ju, kommer ju budskapet till henne att det här barnet det kommer att bli till fall eller upprättelse Alltså det finns någonting hos barnen som väcker någonting Också hos oss idag nu hade jag tänkt att säga några korta ord om goda vanor utifrån Josef och Maria som föräldrar. Men jag sparar det. Och så får vi ta till oss de här orden. Led den unge på den väg han bör vandra. Så följer han dem också. Går vägen när han blir gammal. Idag när vi ber ska vi omsluta. Barn, ungdomar, en ung generation. Vi ska be för fäder och mödrar Vi ska be om hjärtan som finner varandra Generationerna behöver mötas Du är viktig Även du som inte har egna barn Du som inte just nu är liksom i den där aktiva familjesituationen Barnen har flyttat för länge sedan Du är också oerhört viktig Led en unge in På den väg han bör vandra Ditt liv sätter spår dina böner har stor betydelse. Ditt sätt att vara förebild kan vara avgörande för en ung människa. En ung generation som ropar på förebilder. Var finns ni någonstans? Eller som den unga tjejen sa när hon fick frågan. Hon skar sig i sin ångest och i sin förtvivlan. En det tar ju tag i en så oerhört djupt när man tänker på att det är många som gör det. Och då fick hon frågan, varför skär du dig? Jo, sa hon, det räcker ju inte med att säga till de vuxna att man mår dåligt. Man måste ju visa det också för att bli tagen på allvar. Barnen ropar. Ska vi be tillsammans? Jesus så möter du oss i den här gudstjänsten med ditt eget levande ord och vi påminner oss om att det finns en tid för födelse det finns en tid för död och däremellan i livet från vaggan till graven vi kastas in i livet i direkt sändning, och är jag tackar dig för att vi får ta till oss de här viktiga orden om att leda de unga på rätta vägar att vara förebilder Hjälp oss i familjen att kunna leda våra barn på rätta vägar. Hjälp oss som vuxna att se en ung generations rop på uppmärksamhet. Hjälp oss Jesus att mötas över generationsgränser. Herre, tack för att det här är ett profetord där du själv har sagt att det här ska ske i den här tiden att fädernas hjärtan ska vändas till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Herre, jag ber för alla föräldrar här idag och alla föräldrar överhuvudtaget att du ska ge kraft i den uppgiften att vara just förälder, att vara förebild. Herre, jag ber för, för oss alla att vi, att vi ser det här, att vi är viktiga för någon. Det finns alltid det där förhållandet att någon är äldre och någon är yngre. här hjälper oss att se att det här är ett ansvar som vi gemensamt delar. Tack Jesus för att vi får be också idag för alla barn och ungdomar som mår dåligt. Alla som har haft en svår och stökig jul på olika sätt. Vi ber bara om ditt förbarmande över familjerna i vårt land. Herre du känner alla som finns i vår egen stad. Tack att vi får omsluta Avesta i våra förböner idag. Och vi ber också att vi som Kyrka som församling kan ha ögon och öron öppna Så att vi både ser och hör Att vi inte förlorar oss Så att vi stänger av inför den verklighet som finns Den nöd som finns Hjälp oss att vi hör ropet Här är väl signa oss var och en I Jesu namn Amen Amen Eftertanke en liten stund här och tänka på det vi har hört och, och be vi tar en liten stund och så får vi sjunger Anna någon kör tillsammans med oss också Jesus Jesus ja Jesus vi tackar dig för det vi har fått lyssna till herre Jesus låt det smälta ner i våra hjärtan herre Mm. Så att vi ser din väg, Herre. Mm. Jesus, du vill vi be för alla barnen, Herre, som finns. Du vet alla i vår kommun, Herre, som har det jobbigt och svårt, Herre. Jesus, tack att du är barnens bästa vän, Herre. Tack att du sa att himmelriket tillhörde barnen, Jesus. Tackar dig för det, Herre. Vi vill också be för barnen i vår församling, Här Jesus. Mm. Tack att du vill leda dem också vidare, Herre. Jag signar våra familjer med barnen, Herre Jesus. Och våra ungdomar, Herre. Tack att vi får be och vi vet att du hör oss, Jesus. Tack att du är suverän, Jesus. Tack att du att vi har ditt ord och gå till. det. Du ger oss dina löften och dina förmaningar och upp. Och allt, Jesus. Jag tackar dig för det, Herre. Vi tackar dig att vi får nu omsluta alla i din stora nåd och kärlek, Jesus. Tack att du räcker till för oss alla, Herre. Och tack att din kärlek och nåd är lika över alla, Jesus. Jag bara tackar dig för det. Amen. har fått ett bönämne till den här gudstjänsten som vi ska ta med och det är en familj som heter Göran och Margareta Andenius som båda är sjuka och ligger på sjukhus vi ska ta med dem och be för dem att Jesus berör deras hjärtan är det något annat du vill ha hjälp med i bön så får du även nämna det Kristina jag kommer med micken så folk hör Fredriks farfar här ligger på lasarettet och är sjuk så att han behöver också förbörn. och sen Anna-Lisa Fredriksson som jag brukar ha med mig ibland är på lasarettet igen nu och mår inte så bra så Är det någon mer? Patrick, får jag be dig ta med den här Ja herre att vi får Be för de här människorna, herre. Tack för Fredriks farfar, herre. Tack att du ser eh, eh, hans läge, hur han mår, herre. Tack att du går till honom och även den här andra kvinnan som Kristina la fram. Herre, tack att du hör bön och tack att våra böner, de når ända fram till dig. och Nu bara ber vi, herre, att du räcker ut din hand och verkligen möter de här människorna. Och vi ber verkligen för deras hälsa. Och vi ber här att du möter dem till ande, kropp och själ, Herre. Och här är att vi får tro här att du verkligen räcker ut den hand och du, och du berör dem här vid den här stunden, vid det här tillfället här. Så vill signa de människorna. Tack här också för det här andra paret Andenius herre som också behöver ett vidrörande från dig Himmelske fader räck ut din hand herre och låt dem få uppleva verkligen att det finns en allsmäktig Gud som har all makt i himmel och på jord herre Herre vi ber för hälsa, himmelsk hälsa herre in i deras, in i deras liv herre och tack att du vet hur de har det på livets alla områden så här är bara välsigna dem. Vi ber dig om det här i Jesu namn. Amen. Amen. Då tror jag att vi ska avsluta med en kör. Sen är det ju så här att behöver du ha, vill du ha hjälp för bön att vi ska be tillsammans så får du gärna dröja dig kvar när andra går ut till fika. fikaborderna om en liten stund. Vi finns till för att hjälpa och be med och för varandra. Ska vi stå upp och funga in kö till slut här, Anna? Jag står upp. Jag gör en liten ändring i programmet, Magnus. <laughs> jag känner att jag vill avsluta i glädje. Vi kan bara få upphöja Herren tillsammans. Majestät, konung i evighet. Jord, hav och himmel skapat av dig. Jag önskar er alla Guds rika besignelse och nu är det fika och är det här för första gången så bjuder vi dig givetvis och vi andra får betala våran tia